Gaztetxe batean ez da usaiakoa ekonomiaz solastatzea, eta are gehiago gaztetxe hori okupatua denean, hori da zuzen irungo lakazita gaztetxaren kasua. Amar urte betetzen dituen honetan, ekonomia sozial eta solidarioa bultzatza seide duen proiektua aurkeztu dute, gaztetxaren lehen esteia, arras konpondu dute, eta kooperatiba gixara funtzionatzen duten proiektuak aterbetuko dituztela adiraz dute. Hori artean da iritik at elkartera, iriko irigintzas okupatzen den lagun talde bat dira eta beste hiri mota bat eraiki nahi dute. Midentz lantz da horietako bozeramailetako bat. Binan irigintzan inguruan lanean gabiltzan lagun talde bat gara azkenan, ze pertsonal gere bueno ez dagunak edo laguna ginelako eta Momentu jakin batean ba, pixka bat gure jardute ba, igual, estrafiziala edo ba, profesionalizatzeko goga geneukana eta bat ez ere ba, tokatz, bizitzea tokatu zegoen gara jau eta ba, krisia, zela, etzela, atera ba, biderik etzegola, ba, ba, bueno, zede ze montrez, ba, guazen guk egunen sortzera gure alternatiba eta saiatzea gana ba, gure proiektua gauzatzera. Habia puntua esan gen ezake, ba irigintza dela, baina ereagatik gure izena ere, ez iritikat, iri, iritikaratago edo irigintzatik ba parte hartze prozesuetatik, e, landalurren katalogoetara, e, prozesu igual kompleksuen dinamizazioetarara, ba bueno, iregia da pizkat igual ez ogerritzen algaituen zerbait zaiteke ausardia, ez? Presga edo zer egiteko eta ikasteko bidean ere eta bueno, Gure Gain balio esan dezakigu, ba, pixka behedela interdisciplinatete hori, ez? Ba, bueno, ba gaude Ba, ikka, ikasketa atletik Ba, teknikoagoa ba, bai, arkitektura, ingenieritza teknikoak eta geografoak, baina Bestalde, gure bizitzak eraman diguen jardunatik, ba, militantzia gatik edo ere, ba e, Bari, feminismoan edo Gazetxo ba, batean edo beste Ba, borroka sozial batzutan jarruten igarela eta orduan guztu dugu hori or ere guretzat bada balio, gain balio bat. Ez? Eta guzti hori ba, elkartru katuz edo ba, proiektu interrealagoak burutzeko asma duguna. Hiri eta mundu eraikitzeko beste modu alternatibak badirela sinizuta daude iriti elkartekoak. Professionalak dira eta horretan zaiatzen dira beren proiektu aurkestuekin, Miren Lantz. Ba, gure ikus puntua bai izango litzatekela ba, alternatiba batzuk sortza, ba, garrregun e, dagoen bizi ereduari edo. Eta birmoldak eta bueno, ba, lekuan lekuko, egian ba, badaude leku batzuk, no? dagoen egituraketarekin bat egiten dugun guztiz, munduaren beste puntu batzuetan agian, edo mentxo bertan, agian ere bai, badaude olako eredu batzuk. Baina bai, egia sanuroar, ba, usta dugu badagola, Gauza eraldatzeko modu posible asko eta eta gaitasuna dagoela eta ez dela hain utopikoa uste duguna bezala ez eta gauza keginda itazkala beste modu batean. Gipuzkoan ari diren kooperatiba sozial eta solidario ezberdinak olatu kop izeneko elkartean bilduatira, amazazpi kooperatiba biltzen dira eta irungo gaztetxiko desmartzen ere parte hartzen dute. Elkartasunaz gain ekintza ere nahi dute. Eta horregatik, sartu dira afera honetan, irunen bertan. Nabore, nagore, bega, da, olatukop elkarteko botxera maila. E, olatukop da, sare bat, sare ireki bat, nun elkartzegean e, ekonomia sozial eta eraldatzailean lanian aigean elkarte erakunde kooperatibak. Eta jaio da, hiru helburu guzikin esango gogenuk, ekiden alteko elkartasuna gizartearen ongizatea, eta gure jarduera ekonomikoak ondasun komunari e, ekarpen aitea. Ez nuk esango ez dugula el, ediruaira bazteko helburuik ze bai zazkenean gu ontaz bizigea, ez, kooperatiba bat sortu ditugu eta ontaz bizigea. Nahi dituguna da gauzok beste modu bateain, e, kapitalismoan eh kapitalismotik kanatera eta gauzak egin e, ekonomia sozial eta eraldatzailean. Hau da, orain arte aipatzen da ekonomia soziala eta solidarioa. Guguaz pauso bat haratago da ekonomia sozial eta eraldatzailea, eraldotzea da akzioa. Eh guk parte hartzea, guk erabakitzea, guk eh erabakitzenola itendian gauzak eta gure artean laguntzea eta hortik bizitzea. Ez aberastea, baino bai bizitzea. Hiru argazkilariz osaturiko enpresa da Bostok. Txipiak da, enpresa txipiak da, eta prentsarako lan egite dute, baina ez bakarrik. Kooperatiba alternatibako egitasmo honek erakarri ditu eta bat egite erabaki dute. Gari garaialde argazkilaria da. Nuan bezala, guk kooperatibat sortu gen gure aldetik. hiru argazkilari elkartu ginen eta erabaki genun gure indarrak enpresa bat sortzen edo edo hortara horitera. Eta argi genuen, kooperatiba izan behar duela, ba, gure artean egin ingen genuen, eta, eta ez da behin behar du kooperatiba, ba, ba, nahi dugulako e, denak maila berian izan e, lankide, eta, eta atzutzen dari edo ardura du, ardura gure gainartu. Ota, kooperatiba atzortu genuen, hor barruan joan ginen, ba, kooperatiba hori bideratzeko beste modu, eta gure moduak e, e, pentsatzen, inorrek hitzik egin gabe, gure hausnarketa bat izan zen, eta bain hori sortuta, ba, topo egin dugu... E, Ba, jende batekin inguruan, ba, piskate, ba, zuela, sortzeko, denpresak sortzeko, e, ikuspuntu antzekoa. Eta eta topo egindugu bidian, holatu e, kopen sorrera, ere ba, justo momentu ditan tokatzegun, aurkeztu zitzaigun e, ekimena, eta jure zitzaigun, ba, ba nintzula, arrazoi asko, edo aitzaki asko, bertan egoteko, bertako partai da izateko, eta gaulara baki genuen. Krisi gara elkartasuna behar, behar eskoa dela azpimaratzen dute ziek, Beste ekonomia eredu bat posible dela sortzea eta ere beharrezkoa dela, gari gara ialde. Ba berez dalen esan duguna, ez da, ba, ba, indarrak eta ez bakarrik zure enpresa eta zure abieraztasuna e, sortzeko edo onditzeko bideratzia indarra, ba eta e, gizarteari begira eta gizarte azkeneko 5 urteotan krisia beti dabil denaotan eta, eta e, emprendedore edo e, izate hori da hori nola ulertu eta eta zer den eta azkenan zer da hemen helburuanik enpresa montatuta nia beraztu eta eta beste guztia berdintzaietan eta ez dut aztertzen zertik sortu den krisia eta nondik gato zen edo guzti hori edo, edo benetan pentsatzen dugu e, zer kekarri gaitu noneraino, eta eta Beste eredu bat, orain beti ematen du modan edo jarrela egiz hori ez da, edo esaldiori beste eredua, dañon guztu du badaudela e, lan egiteko beste eredu batzuk, enpreseseateko beste eredu batzuk, eta da ba, eredu hoiek izateko e, modua bilatzea, ondik guztu du momentuz bilatzea dela. Lakasita gaztetxe okupatuan beraz, ekonomia zere hasiko dira mintzatzen egundi goiti, ekonomia gure eguneroko errealitatea baita.